Mmm. -hmm. Koji ste svaka zahvala pripada našem gospodaru Allahu Subhanahu Wa Ta'ala salavat mili selam Allahu Allahog veslanika aleyhi salatu i selam njegov porod, sučasne sahbe i sve nekemi sljede na putu istine do sunu njega dana. Na samom početku raču, moja draga, obaveza nam je da se nakon zahvala, Allahom zahvala s svima onima koji su na bilo koji način bili razlogov da se mi večera su Ja, ne znam, vjerovatno, ja nisam govorio o svojim uvjetima, ali ako ovakva bude atmosfera djeci i galami, od predavanja nima ništa. Pa bi trebali malo da se potrudimo da ambijent bude koliko, toliko bolj. Ali mi što nije ništa. Tada. Dobro. Graći, mi se večera združimo sa jednom veoma bitnom temom. Govorimo o jednom ruknu imanskom temelju, vjerovanju u sudnji dan. Jedne prilike, kao što je došao u hadisu imama muslima, Džibril, a.s.l.a. je došao u ludskom obliku Božem poslaniku, a.s.l.a.s.l.a. Pa moj, postao je poznatano pitanje šta je to islam, šta je to iman. Pa moj, Allah poslanik je govorio šta je to iman, spomenuo je da je iman šest stvari, jedna od tih šest stvari jeste i vjerovanje u sudnji dan. Vjerovanje u sudnji dan, braću, majdraga, ostaje ga velikog, traga na pojedince i na društvu u kojem Ako pogledamo danas ustanje ljudi, vidjet da velik broj ljudi u stvarnosti, iako kažu li vjerujemo i u Allah i sudnji dan, ali praktično pokazuju da njeno vjerovanje u sudnji dan je pokrilično, slabo i tanko. Ako vidimo na svakom korabku grijehe koje ljudi čine, to je također pokazatel njihovog slabog vjerovanja u sudni dan. Jer ako svakodeno činite grijehe, to je pokazatel da čovjek ne razmišlja da će jednog dana stajati pred Allahom. Isto tako, ako pogledate u zulum i nepravdu, koja počinje od porodice pa onda do najviših stepena u državama, to je također veliki pokazatelj da treba da se govori o suđem danu jer jedno od najtežih dijela i najgorih grijeha na suđem danu jeste zloupi nepravdu isto tako neambicioznost kada vidite danas ljude kako su neambiciozni u pogledu islama, ibadeta, odboja, akhlaqa, i ne gojdu stvari je to stavno to dovodi u pitanje njihovo vjerovanje u suđni dan Čovjeku teško ostaviti neku lošu naviku, kod je ostavlja ne neboženje. A da istinski vjerujem u sudnji dan, mnogo bu to bilo lajše. Izvrl tako, prekom jedno, prekom jedno trčanje za dunjavkom, pa ćete vidjeti da ljudi doliko hrle za dunjavkom, kao da nema sudnji dan. Ljudi su spremni ostaviti najveće postulate dina na nas. Zbog čega? Zbog dunjavka. Pa je to prekovnjene trčani za za Dunjalba. Treba trčati, danas smo o tome govorili na hudbi, ali ne toliko da bude na uštrb vjeri. Pa zato, kažem braću moja draga, veoma je bitno govoriti o ovoj tematici. Na samo početku mi se vraćamo uvijek u noj našoj teoriji, veoma bitno je, a to je, Allah Đerašanoj stvorio ljude da obošavaju Allah. To je osnova. Trebamo sebi napisati na ogledalo trebamo sebi napisati u našoj sobi ja sam stvoren stilem ja treba da ubožavam Allah subhanu wa ta'ala i da se uvijek vraćamo toj tezi kad nas vihori i vjetrovi dunjavka počnu ljuljati da se vratimo tu zašto sam ja ovdje? ja sam stvoren da ubožavam Allah subhanu wa ta'ala وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ ljudi i jini, Allah je rešavu paskava i kunas وَنَا حَلَكْتُمْ جِنَّا وَلْإِسَهْ إِلَّا Ljudi i džini nisu stvoreni, ni zbog čega, osim. Samo jedna stvar, da Allaha obožava. Pa, braćo, moje draga, nismo tu da Allaha obožava. Nakon toga, Allah će gražanu ljudima i slavo poslanike da bi im pojasnili kako će Allaha obožavati, na koji način. Posljednji poslanike je Muhammad alaihi s-salatu wa i njegova poslanica je svakako Kur'an. U tom Kur'anu, braću moja draga, uzvišeni Allah je pojasnil ljudima kako da žive, a Allah u poslanika alaihi s-salatu wa je pečat svim poslanicima, poslije njega nema nikakve više objave, nakon njega samo dolazi sudnji dan. Nakon Boži poslanika dolazi samo sudnji dan. <gled> Šta mi znamo o sudnjem danu i koliko sudnji dani, vjerovanje o sudnji dan na nas ostavlja traga? Prva stvar, počinit ćemo snuli. Kada će sudnji dan? Uzmite sve jedno veliko pravilo, tamo vidjeli ste nekakvog štampi, neki gataju, neki računaju, neki proračunavaju, kada će sudnji dan? Zapamtite večeras. Ne zna niko kada će sudnji dan, osim Allah će lešavno. Kada je Boži poslanik u Džibri, a.s. rekao birbani, A hbir mi ani sa'a'a kaale al mes'ulu an'ha mel mes'ulu an'ha bi'alelu min'esahil Kaže Boži poslanice, poslanik, Muhammed a.s. l.s., kaže, kad će dan? Kaže, onaj koji pitaš, ništa bolje ne zna od onoga koji pita. Ni Džibri ne zna, ne zna ni Muhammed a.s. l.s. Pa kad neko kaže, za godinu, za dvije, za tri To je netačno sto posto. Ne niko kada će sudnji dan, osim uzvišiti Allah subhanu wa tara, ali znamo šta? Da je blizu. Kaže... Allah subhanu wa tara, inna mu mjeravna mu ba'ida, wana Oni mislije da je sudnji dan daleko, a mi, kaže, mislimo da je blizu. Boži poslanik je pokazao jednu dana ovako i kaže ja i sudnji dan smo poslali ovako. Kao dva prste. Toliko je blizu sudnjih dana Muhammeda nije se ratlije sa a od djegove smrti je prošlo 1400 godina. A kaže, ja i sudnji dana smo poslani ovaj. I mi kad živimo, napravit ću, izgradit ću, otiću, oželit ću se, uda ću se, uda. Niče sudnjih dana nema u našim verzijama i opcijama životnika. Allah još kaže, blizu je, innahum jaravnemu va'ida vana raha bariba, mi kaže, vidimo da je sudnji dan blizu. Normalno, braću, ma draga, u islamu postoje veliki preznac sudnjeg dana i mali preznac sudnjeg dana. Veliki preznaci sudnjeg dana kao pojava Dejjala, izlazak sunca i tako itd. te stvari kada dođu, kaže Allaho Bosani koji na nisu, dolazi će jedna za drugom kao što dolazi Bobci, kada se prekini Tespih. Znate, kad Tespih pukne je samo jedan za drugim. To su veliki predznaci. A mali predznaka, koje mnogo i većina predznaka, malih predznaka sudnjih dana, je završena, obistilila se. A pa to insana treba da podstakne, da razlišta, blizuje sudnji dan. Šta sam ja za taj sudnji dan pripremio? Braćo moja draga, proživljenje ljudi. Mi muslimani vjerujemo da će ljudi si pomlijeti i vidimo, svi ljudi umiru. Ne nose ništa sasvom u kaboru. Sudnji dan počinje proživljenjem ljudi. Ljudi iz kaborova će biti proživljeni. Allah će da šanu će dati da ustanu i svojih kaborova i biće proživljeni iz ove zadnje kosti takozvana trtična ili rjebnjača iz ljudi izniknuti kao što nik bilje. Tako je Božnik Osanic kazao, pašće kiša, pa će ljudi iznu, izniknuti u svojim kamuralvima kao što nik bilje. I tako će početi, braćo moja draga, sudnji dan. Kaže Allaho, Božnik, alaih salatu wa salam, o tom momentu puhanja u rog. Jer će se punuti u rok dva puta, jednom će se punuti i svi ljudi na planeti će umrijeti i drugi put će se punti u rog pa će ljudi biti proživljeni. Kaže Allah stanika nek se datu selam? kako da se naslađujem ja na Dunjaluku. Prije 1400. godina, a kaže imate meleka koji se zove Israfil i on je zadužen da puhne uroke kaže u to vrijeme 2400 godina kako da se ja naslađujem na dunjaluku a kaže vlasnik roka i srafir je uzeo rog i gleda u arš uzvišenog Allah i ne trepće nikako. Boji se, kaže mene, kako trepne, možda mu Allah tada naredi da puhne u rok, pa će odgoditi puhanje u rok koliko je treptaj oka. On ne želi da trepni okom. Cijelo vrijeme gleda u arš i čeka naredno. Pa kaže Boži poslani, kako da uživa na Dunjaluku, a Israfir gleda i čeka, samo da mu se rekli puhanje u rok. Ono jedino što znamo u vjerodostirima di sreste da će sudnji dan biti danom petkom i da je blizu. Ništa više o tih stvari se ne znamo. Braću, maj draga, postavlja se jedno veliko pitanje zašto će Allah proživjeti ljude? Vidite, mi dao u danu proživimo i Allah nam je dao slobodnu vođu. Kao što ste vi večeras so ovdje došli u džaniju, koliko je drugih Bošnjaka ili drugih ljudi koji su negdje drugo. Kada Ezan uči u Bosni, u ili negdje drugo, Ezan uči ko hoće u džamiju, a ko hoće u birtiju. Pa nam je Allah dao šta? Slobodu, volje. Evo ti robe, izaberi, staneš na raskrstnicu, tamo je Mesjid, vamo je birtija, pa gdje god voćeš. Ali ćeš zbog toga, zbog te slobodne volje, poradati račun. Ne bi bilo logike da polažiš račun, a nisi imao slobodnu volju. Da smo mi bili kao robot Moramo, kaže, ovo ovaj je musliman, ovaj nije, i tu kaže, Allah tako tretjemu. Onda ne bi bilo svrhe polagati račune. Pa će Allah, Ćelešanu ljude proživjeti da polažu račune zbog onoga što su radili na dunjalu. Kaže Allah, ko sad nikad se rad, ko je se ran, neće se čovjekova stopala pomjeriti ispred Allaha dok ne odgovori na četiri. Jedno od prvih pitanja odgovori, tražit će odgovor od počivjetka života do kraja dosudnih dana, šta je radio? Kaže Allah s.w.t. onoj poznatoj na Masuri فَمَيْ يَعْمَنْ مِثْحَالَ ذَرَّةِمْ حَيْرَنْ يَرَ Ko uradi trun, dobra, trun Istvam zviđanski, kada govori o ovom trunu, kažu, to je kao trun prašni Vidjeli ste, prašina ponad trunka uradiš trun dobra, vidjećeš ga. Ali uradiš trun zla, vidjećeš ga. Allahuma maksimalna pravda, a o to, o to govoriti poslije. Efe neđa'alun muslimine kel muđrinine malekum kefe tahkomun. Zar mislite da ćemo na sudnjem danu iste učiriti oni koji su bili pokvorni i oni koji su bili nepokvorni? Kaže Allah za što čudi se, malekum kefe tahkomun. Ma šta vam je kako rasuđujete? Onaj koji zajutra valja ustat na saba. valja se probudit, valja apestit I onaj koji spavao do podne isti Na rekom, kefe, ah, tako mu, Onaj bio u birti, onaj činio zinalog, onaj uzimo kamatu, onaj krao, onaj... Ovaj tu sve ostavio i ni dvojica isti Na rekom, kefe, ah, tako mu, Kako to rasuđujete? Nikako em neđalu ljadine amenu wa aminu salihati ker mufsidine fil ardi em neđalu mutatine ker fuđaru zar mislite da ćemo oni koji su radili dobra tijela učiniti kao oni koji su bili griješnici šta vani pa je zbog toga braću moja draga sudni dan svakako ovdje pošto smo mi odrastali u sredinama gdje je bio komunistički sistem koji je ubijao u ljudima klicu imana Veoma evitno, braću moja draga, spomenuti hajde da argumente da je Allah kadar i moguć da proživi insana. Mušici neke su imali problem, kažu, Allahu poslani će o Muhammede, kako će Allah proživiti ljude? Čovjek živi, umre i istru ne kaže tijelo. Kako će proživjeti? Pa Allah, braću draga, na 33 mjesta u Kur'anu kaže, Wallahu ala kurri še'in qadir. Allah je sve mogući. Da nema drugih dokaza, svi ovi to je dovoljno. Wallahu, alakun lišayn fadīr. Allah je sve mogući. Pa kao što je ja, Ahmad Jalešanu mogao stvoriti ljude prvi puta, tako će isto proživjeti. On kada želi nešto, samo kaže budi, kun, fe, kun bud, i budi. Pa muslima ne smije sunjati. Vi znate kad nekom bošnjaku našem ili bilo kom je, kažeš sud dan, kaže, ko je se od da vratio? Ja, rap, to su riječi opasne. Da se od njih klanina zruši. Allah je sve mogući. Allah će ljude proživjeti da polažu račune. Isto tako, kaže Allah Želešanu, on je taj koji je stvorio zemlju i nebesa. Usmite ljudi, nemojte dozvoliti sebi da internet samo koristite za bezvezne stvari. Otićte malo pa čitajte o prostranstvima nebesa i zemlji. Wallahi kad čovjek čita o nebesima i zemlji. Ne da si ti molekula, ti si mani od atoma. Allah stvorio kosmos, stvorio galaksije. Kad vidite ona nje ove proračune kaže 120 miliona svjetlosti godina je to udaljeno. Broj zvijezda, broj galaksija, na tisuće molekula, a Allah stvori zemlju i mjesec. Pa kaže Allah džellešani: "Ja i ljudi, in kuntum fi rayb min al fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin" Allahu Jašanu Ludima i govori: Mi smo vas ako sunete u to da ćete biti proživljeni. Pa mi smo ti koji smo stvorili prvi puta. U drugom ajetu kaže Allahu Jašanu: Evo len jer an an Allahu koji je stvorio i zemlju zemlju i nebesa. I nije se umorio kad je tu se stvorio, pa za taj gospodar nije u ne, mogućnosti ne, ne, da insana ponovo proživi. Kaže Gela, jeste. I oni je se mogući. Pa nemoj da vam dođe šeitan, čitajući komunističke pjesmice, kako će Allah proživjeti ljude? Ama kako je Allah stvorio zemlju i nebesa? Pa ako je Allah Žešanu Kadir da stvori zemlju, zemlju i nebesa, pa da proživi insana, mnogo je lakši. Nakon toga, vraću, draga dolazimo do jednog momenta, to je veoma bitna stvar. Da mi se okoristili od ove teme, moramo dijeljnićno samo svatiti kako je taj dan težak. To je toliko težak dan da ti imaš cijeli život da se pripremiš za taj ispit. Ja, radno. I u školi, ispit pripremiš 5 dana, 10 dana. Sudnji dan je ispit, a ti se priprimaš cijeli život. Kaže Allah Jalešanu, كيف تتقوني كفرتم يوم يجعلون ملداني شيبا ياربا Kako ćete se spasiti na danu, ako budete nevjetnici, kada djeca osjeti? Subhanallah. Ja Dijete u islamu, djeta malo letno umri kao takvo, neće polagati račun, jer je maloletno u islamu, se tek piše u vijesi od 1.2. malo letno umrlo i kada dođe nasudji dan, Kada vidi kako se vavo muči, polaže račune, dječe će osjeediti. Kejvete takune i ke fartum, jev ne jeđe aguil dane šiva jarab. Allah ne se Djeca će osjeediti, a ne polažu račune, Šta mislite, kako će biti ono nome ko polaže račune? kaže laže šamu suri tenhač. Ja ju nas od tak إن زلزلة الساعة إن زلزلة الساعة شيء عظيم أجود بويتس الله دويستي القدر السودية دعناك شيء نشتب لكم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل بحملها وترى الناس سكار وما بسكار ولكن ذاك الله الشديد يا رب Kaže Allah subhano tada, tog dana ćeš vidjeti da će svaka dojnja baciti ono što doji. Valja da dođe zor da mama baci svoje djete, ali će sve zaboraviti. Žene koje su trude pobacit će plodove. I kaže, vidjet ćeš ljude te turaji. Kaže, kao da su pjani. A nisu pjani. Zašto? Uvijek in na adab, Allah ali Allah va kasna teška. Vidite da se neka čovjek ustrašen, on te turan se ne zna gdječe. Tako će se ljudi teturati na danu kad vidje kako se polažu na Isto tako. Kasha Allah, poslanik naš, sallallahu alejhi an Aisha radijallahu ta'ala anha, قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة قبله. قالت faqul ya rasul allah ar-rijal wal nisa yanzurun damu min dam fa qala al anhu ashadd min allah bsanik u daiisha radi allah taala ana hadis lo dice nasuje damu biti proživljeni goli i bosi ne maj i ne obrezam da budeš potpuno vraćen ustaje kako si rođen ne obrezam pa aisha žensko žena Kaže Allahu posljedinče, muškarci žene zajedno, ili moguće, goli muškarci žene zajedno. Kaže Allahu posljednik, Aisha, situacija je mnogo teža da bi neko u neko Može li sad naš mozak shvatiti? Ne može. A će to sad nasudnjentali. Kad čovjek vidi dženne, ti vidi džehenne. Nema drugi opcije. Tada mu ništa drugo neće biti na umu. Kaže Allahu sve no tada, الآن سوف تستيرا لنهود بـ يبصرونه يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذن يومئذن ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تقويه ومن في الأرض جميعا ثم يوجيه كلا إنها الأرض قد جهنم يبصرونه وجالة لودة لسيسك في جهنم ženu i djecu i ocem i majku i šta kaže u amen filardi jeniat da bi čovjek sve ljude na zemlji gospodar eto ti svi ljudi sad nešto da se ja spasim evo ti moja žena i moja majka i moj otac i moja djeca zašto sad kad se ja spasim kella inna hada a kaže piška je ta čehnenska patnja Znači, braćo, moja draga, veoma težak dan, Allah Žešana kaže drugom, a je to tog dan, čovjek će povjeći od majke, od oca, od brata, pet kategorije ljudi, kažu islamski tumači od Ana, zašto će čovjek povjeći od njih? Zato što mozno i mogućno za će mu jedno dobro djelo. Čovjek niće vižati od njegova koja ga ne zna, ovaj mu niće ništa istati. Povjeći će čovjek od svoje majke, da ga ne bi majka prepozna neka sine danje jedan sela, pa će on Od majke koja te najviše, od oca, od svoga djeda. Od svih ćeš pobjeći zašto? Kako ćeš ja poručiti račune na sudnijem danu? Normalno, računam ja da od teškoči sudnjog su dana, sudnjeg dana jeste da će da se ljudima dati njihovi životni registri. Kaže Allah dželalühov: "Koliko čovjeku nalzemao patirbu u vratu, i izbacujemo mu dan kıyamete kitabom koji će ga munšura." Eto, kitab tvoj kakao sam napisao sam danas, on je na tebi Svakog, će, kaže imam, ćemo proživjeti i za njega ćemo mu njegovu životnu knjigu svezati. Pa ćemo mu pokazati, evo ti tvoja životna knjiga, čitaj. Kaže se vjerodostvrenom hadisu, kaže Alausi, na Sudnji dan će doći čovjek pa će mu se pokazati i 99 i 99 svesaka. A kaže Allah-Bosani, dužina jedne je koliko mogu oči pogledati. Koliko mogu oči pogledaš sve po brdu, pa vidiš tamo 15 kilometara daleko. Toliki je jedan taj životni devter. A takvi imaš 99. ispisan. Ma jelfevo min qavlim illa ne dehi rakivun Oni ne izavusti nijednu riječa da pored njih nisu oni koji zapisuju. Pa znači, braću, maja daga, nasudni dan će se čitati životni sveski pa razuman i pametan insam, bogobojazan insam, već od danas priprima tu svesku Šta će se u nju zapisati? Kaže Allah Đelešanu, to na je imam za jaci, koji znaju, feo ropike, ve ne spelenja, već manje inja rope. Ili pa može se nešto zaobić, pa ima neki jaran, tamo i vamo, mm, o znanstvo i tako dalje, kaže Allah Đelešanu, feo Allah je lešanom se kuni. Kaže, tako mi tvoga gospodara Muhammede. Mi ćemo ih sve pitati. Da ne budiš ti, ja sam vas da u životu bio sretan, proća nekakvim nasrednjem danu. nić ćeš proć, Osim dobrim djelima. Osim dobrim djelima. Feo rabbi kerenes enem nevom eđma'im. Tako mi gospodara tvoga o Muhammede. Sve ćemo ih pitati. Pa nemoj se uzdati u neki Aj da kažemo, folove, već se pripremaj danas za kolaganje računa. Kaže Allah je lešano mu u surinu, i koju mi svi znamo, na pametano njoj i ne razmišljamo. El Haqam utekathur, kaže Allah je lešano, kajte je surin, thummele tus edunne jeume ivin hanim na'in. Tog dana ćete vi biti pitani, o njihmetima i blagodatima. Jedne prilike Boži poslanik ke bio gladan, pa ga glad istirala iz kuće. Ja. Da li je nekog od nas nekad glad istirala iz Ne Znaš, pa ćeš u kući, bacamo hranu, bacamo ljeb, bacamo konzir, pokvarile se. Boži poslanik izišu gladan. Kad tamo je u Bekri ome, kaj što ste vi izišli, kaj vi gladni? Pa soči kod jednog shaba, Ebu, ey, juba, el, ansariya, pa im je nabrao datula i donio vodi i seli u hladu. U arabskom svijetu u hlad, uljeto, kad sjeteš, to je temperatura opet 30. Pa kad su pojeli ti datule, kaže Boži proslanike u Bekovi i Omeru, tako mi je vlaha, bit ćete pitani za ove tri hladu dati. Za hladovinu, koja je 30 stepeni, za hladnu vodu. A kakva je to hladna voda bila vrijeme? I za datu. A pogledaj nas danas, auto i klinušt, ti imaš, hoš 17, hoš 18, hoš i tako, hoćeš vruć, hoćeš vladno, hoćeš prozor i tako dađe. Hoćeš u avion, mobitel, u Australiji imaš rođaka, sa njim razgovaraš, gledaš. Kuće, auto, laptop, zdravde, nijamljeta na svakom koraku, koliko imamo odjeći, koliko imamo obučinu. Ja, rabka, da vidite, ashave Božije poslanika, najbolja generacija, nisu ima šta obući. Čovjek došao da se oženi, Adisu, Bahani, Muslimu, kaže, Boži, pislik, daj nešto da je odadniji šveni, ovoj ženi, pjenčani, daj. Kaže, Allah posjeća, nema ništa osim ovog odijela na meni, samo dva da platna. Aj, kaže, kući, pogledaj da nemaš, možda, kaže, železni prsti, ošoj, Adik, malo pokući, vrtio, nema ništa. Doška je Boži i Nema ništa. Željezni prste nema. Što da u nas padne žiro račun na 10.000 EUR? Odmah dobio moždanje. Šta ću? Ja ja sam imam 10.000 EUR. Ja od sutra ne znam šta ću. Ja gotovo ide na inekciju, na infuziju. 10.000 EUR samo ima. Ma ne mogu žije sa 10.000 Ja samo vozim auto 2014. model, ja ne znam kako se ubosim pojavljale pred narod sa 2014. modelu. Ja rabim. Ja rabim. Ali ćeš mi pitam, tako mi Allah, tako i ja i ti. Za sve njemete, za sve blagodati koje uživamo. Da li auto koristimo, idemo sa njim po koridama, po teferićima, po diskotekama, ili idemo sa njim u džanju? Da li oči koje imamo, da li učimo sad njima Kur'an ili gledamo filmove i serije? Sad ljudi uči, znači kako se sad jezici uči? Sad jezici, kada došli uči sad, buliš u serije. Hočeš past jezik, buliš u serije, naučiš jezik? Ja, rak, kako je šeten ljudi u Pa ćemo biti pitani za jezik, za oči, za uši, in ne sen'ak, val basar, val fu'ad, kolo u lajke kane I ti i ja. Pripremaj danas djevaku. Volatav, umadi se neke vidi rili. Nemoj govoriti ono što ne znaš. Mi se ufatimo po internetu, po džanju, mi se da tumačimo vjeru. Kad je pitanju medicina, ne zna niko, osim doktor. Kad je pitanju informatika, samo informatičari. A kad je u pitanju vjera, svi zna ovo. Kad ja mislim. Odnosno u čega misliš, ne znam, kaže nije. ولا تقف ما ليس لك به علم لا ono što ne znaš in ne slah wal basar wal foad tako kaže moja draga ajmo gore ako neko ima da da će nam drža predava nek siđje dole kod mene pa da nam se malo obratite Allah je šanui blosni Pa je njegova milost se ogleda u apsolutnoj pravdi na suddnjem danu. Uraddi šun dobra enog zapisano. Uradš tun zla vidi se kaže odlođe rašu onadome azim trista li mil trijame Stavi ćemo precizne izne terezije. Vida se sad kod zlata da? imate u tereziju vaga miligram pojeli na sto komada na sodnjem danu se miligra va Allah Zilešan mu kaže i tog dana ćemo ispravne vage donijeti. Vagaju zrno prašini. Jero? Ko uradi trun dobra vidit će ga. Ali ko uradi trun zla vidit će ga. Isto tako odpravila pravila obračunavanja sudnjeg dana jeste da niko, ni zato neće moće odgovarati. Znate kad nam nekad gud dođe kaže samo radiš na moju odgovornost. Lažić, Paša, da si još tri metra nisam. Na koliko mjesta Alađašanu kažu ko Anu el, teziru, Niko niza ako neće nositi grijehe. Hoćeš biti pitan za neke ljude, za ženu, za djecu i tako dalje, ali ne možeš tuđe grijehe ponijeti. Pa je to apsolutna pravda. Ti za radio, ti ćeš i odgovarati i tako dalje. Isto tako Allah Želšanu apsolutno prave dani, pa će dobra djela ljudima uvećavati. Od jedan do sedamstotina puta. Imate u suri Ar-Baqara, Allah Želšanu kaže primjer oni koji udjeljuju na Allahum putu, suhani wa ta'ala, methelu l'devine jufiqunem, walahu fisebili lahim, kemeteli habda, embetecev'a se nabil, fi kulli sumbule minatu habda. Wallahu judaifu nime iješa, Wallahu asupni. Kaže Allah džaršanu, primjer onih koji udjenjuju na Allahom putu je primjer zrna, jedno zrno. Iz njega, kaže, nikne sedam klasova, a u svakom klasu postati zrna. I ne samo to, kaže Allah džaršanu, a Allah daje kome hoće i Pa je Allahova da dobra djela uvečaje, a loša djela jedno jedno. Uradiš jedno djelo, kaže jedan grih. A uradiš jedan do sedam stotina puta ti ga Allah poveća. Zato je došlo vjerodostom u hadisu. Sebeqa pa dirhemun ni ete elf dirhem. Kažu jedan dirhem, jedan euro preteko stotinu hiljada eura. Ja, rab, kakva je to investicija. Jedan dirhem se trko sa stotinu hiljada. I ovaj pobjedio. Teši, bolji. Kaže Allah poslanik. Čovjek je imao dva dirhema. Pa dao jedan. Koliko je dao, procentualno? 50%. Zato je najbolje udjeljivati, imaš malo. Imaš 10 eura i nema više ništa. Tada dadeš 5. Tada si dao pola i mjetka. Onaj koji ima milijon, znaš koga mora dati da tebe stidi? Pola milijona. On bi se slagirio 800 puta da dade pola milijona. Pa zato kaže Boži postanik, Jedan dirhem je pretekao stotinu hiljada drugih. Kako? Kaže, čovjek imao dva dirhema. Pa dao jedan, dao pola. A drugi je, kažemo, gomilu i rijetka. Podušao, kaže, zagrabio stotinu hiljada, zagrabio lostova gomila. Pa je ovaj dirhem teži dovi stotinu hiljada. Pa Allah uveća je dobra dijela, a zagrijete, kažemo, je samo koliki grije i jeste. Nakon toga, braćo moja draga, jedno veoma opasno pitanje. Mi ljudi na Dunjalu, tođi ko se znamo uzmoliti da čak i nas u njenom danu mićmo neći gospodaru Bogu im to tamo što piše, ne znamo mi koje je to pismo. Hmm. Prva stvar Allah šehunu na 13. mjesto Kur'anu kaže: "Wallahu bima ta'malun basir." Allah idi sve što radite. Ne treba posle Allaha niko da svedoči. Allah je video da si ti tu radiju Ali kaže insan Nibi nešto drugo Dobro, nakon toga braću moja draga Inna alikum lehafidhina kiramen katibine Ja'lemune ma tef'alun Dolazi meleci Allah je vašanu te vidio Meleci zapisali Kaže pored vas su plemeniti pisari Koji znaju šta radite Sve zapisali Kaže insan i to nije dovoljno Kaže Allah Žalšamhu El jev me nahtimo ala efvahihim Watu kelimu na ajdihim Wat tešhedu arjuduhum bimakanu Jek si bun? Dobro. Ne privataš da je te Allah vidio. Ne privataš da su meneci zapisali. Imamo još jedno za tebe izgledače i Kaže Allah Žalšamhu Suri jasin Tog dana ćemo im usta zapečati. A, ne mogu joši usta pričati. Kaže pa će nam ni ove noge. I njihove ruke šta su radile? A, možeš li otići u kladioncu da ne pišeš ruku? Svrta ruka kaže, gospodaru, piso je. Oči kažu, gospodaru, gleduješ šta ne treba. Noge kažu, gospodaru, išao je na koridu. Išao je u diskoteku. Ja, na koje noge pričaju? Ima tu u Kuranskom, a eto kaže, pa nam je Allah dao mogućnost da mi danas progovori. Tvoje noge će pričati na sudnjim Tvoje ruke. Mi imamo pravilo spusti roletne, ne vidi me niko. Elhamdulillah. Sad imate nešetanske roletne, kad spustiš im vani sati podana goda se u Kabulu. Ne vidite nikog. Ali vidi uzvišeni Allah, vidi meleki, a tvoje ruke zapisuju. Pa znači, insan da se ne zavarava. Allah se vidi, meleki su zapisali, a tvoji ekstremiteti će protiv tebe se doći. Možeš da se sam od sebe sakrati. E, još tu verziju nam nije šetan izmislio. Nakon toga, braću majdraga, <clears throat> dolazi jedno. Još imate goru stvar, goru za nas. Zemlja po kojoj si volan odio će se doći protiv tebe. Tog dana će zemlja vijesti svoje kazivati. Šta su so zemljene vijesti? Gdje je ko vodio? Naci izen nas svedočići protiv nas. Nakon toga dolazi jedna opasna, opasna stvar. Molim Allaha da nas samo sačuva. Kaže Allahu sani ka li sevetu selam etadrun muflisu. Znate li vi ko je muflis i bankrot u ummeti? Kaže Allahu pa znamo ko nema para, taj je bankrot. Kaže Allahu sani ka li sevetu selam inal muflisu min ummeti يأتي يوم القيامة بصلاة وصيان وزكاة ويأتي قد شتن هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفكدن هذا وضرب هذا فيعطى هذا من عسناته وهذا من عسناته فإن فانيت عسناته قبل أن يقضى ما عليه وخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار اللهم سلم سلم Kaže, Allah postani, doći će čovjek na sudnji dan sa namazom i postom i zekijatom i hađom. Šta će oni koji ne klanjaju? Štime će oni doći? Doći s filmovima i sa serijama i ostalim šetanucima. Ovaj je došao, ima dijela, klanju, postoju, dalo zekijat. Kaže, kao brda. Ube se u kraju na sudnji dan, ima dobrih dijela, ima... A, Dolazi ljudi, kaže, ovoga je udario, ovoga je opsovu, ovoga potvorio, na ovoga snagu, ovoga ubio. A, na akhiretu zapamtite večeras. Samo ima platežno sredstvo djela. Nema eu, ni na marka, nema dolar, samo dobra djela. A, skrivio se nekome, kaže, 30 cevapa. Ja posliju, ja sikriju. daj, hajde. Pa kaže, pa će mu sva dobra djela ljudi pokupiti. Puno priču na internetu, komentari su. On je znao Dajije, znao je Erdogane, znao je prijesednike, znao je Bosne, znao je Sanđake, znao je Muhtije. Daj, daj, daj. Potrošili mu sva dobra djela, ali još nije naplatio, još još je priču. Imamo drugu varijantu. Odniha grijehe na nje. Kaže Allaho, sanih, zunma turi hafidna, pa će ga Na početku došu ima se vapa, od će u džennet. Potroši sve sevape, uzoo duđih grijeha, pa ga bacili Pazite se, danas je kao što kaže Selef, teži sačuvati sevap, ne mogu uraditi. Uradiš sevap takav duna, valjda ga sačuvati. Da ga ne potrošiš jesikom, da ga ne potrošiš rukama, čuvajte dobra dijela. Čuvajte dobra djela. Ako uradiš dobro djelo, pazi da ne potrošiš, da ti ga... Ali šta je najgore u svemu tome? Daješ svoja dobra djela onima koji se najviše mrziju. Jer nisi loše pričao s onimog koga mrziš. I ti mu daš dobra djela, on ode zbog tvojih dobrih djela u džennet, a ti ode u džehennem. Zato je Božji poslanik rekao: "Uflis bankardirum." Čuvajte se, ne daj Bože da nebudemo u ovoj kategoriji. Nakon toga dolazi vrata vadan je dobrih djela. Vadan je dobrih djela. Jedne prilike, kaže Allah Bussani Kalehi salatu wa s-salam Ma še un fi mizali mu'min jevmel qijameti min huluqi min huluqi hasen. Nima ništa teže na vagi sudnjeg dana od lijepog ponaša. Mi Ima drugi dosta dijela, ali govorimo da bi samo ustvrdili činjenicu da će se dijela vagati. Allah Žešao kaže i donijećemo ispravne terezije i vage za vaganje dobrih dijela. Pa jedno od najtežih dijela, lijepo ponaša. Ja rab, jeste vidjeli ovu našu vjeru, to je Islam, lijepo ponašanje. Hoćeš jedno od najtežih dijela na svudnjem danu, znaš gdje ja Pazi svoje ponašanje prema djeci, prema supruzi, prema komšini, prema braći, prema majici, prema babi. Čuvaj svoj jezik, čuvaj svoje oči. S lijepim ponašanjem imaš jedno od najtežih dobrih dijela na sudnjem danu. Isto tako jedno od najtežih dobrih dijela na sudnjem danu jeste vjerovanju Allaha. Imate vjerovanju Allaha. Imate vjerovanju Adizu da će Allah Đelešanu ukazati na sudnjem danu insanu. Kad vidi čovjek svoje grije, kaže, ja sam gotov, propusam. Ne, ne, kaže, imaš ti kod nas jedan veliki sevalb, jedno veliko djelo. To se zove hadis od bitaka. Pa će donijeti, kaže, karticu njegov ima, njegovo svjedočenje, da nima Boga osim Allama. Pa će staviti, kaže, tu karticu na vagu, a na njoj strani njegovi grije si. Kaže, pa će ta kartica toliko prevaduti grije, da će oni poletiti u zranu isto vjerovanje u Allaha subhanahu wa taala istotaku od stvari koji su teške na vagi sudnij dana jeste zahvalnost Allah wala in shakantum la azidan lakum kaja Allahu sami kana isa ratu salam at-tuhuru shatrul iman walhamdulillah tamla pola imana a zam vala allahu kuni vag na a hočesh na sudnij da se Obeselj što će dobrom budi zahvalan. A s druge strane šta kažem, wana insha ketertum lazi denkum. Hoćeš da ti blago da ti ostanu i da se povećaju, samo budi zahvalan. Svaki dan iz ulicu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Vala lavna imanu, vala lavna zdravju, vala lavna auti, vala lavna sukruzi, vala lavna djeci i tako dalje. Wana insha ketertum lazi denkum. Hoće da se povećaju nimeti, samo budi zahvalan. Al-tuhuru shatrul iman walhamdulillah temlo nizam Zahvalallahu punivagu dobri djela na sudim dan nakon toga braćo moja draga kratko samo nakon što smo vidjeli o utežinu sudnijdana ima imaju samo dvije opcije ima četiri ima četiri Mi muslimani vjerujemo da postoje tri kategorije ljudi na planeti. Imaju nevijednici koji idu u džehennem i ostaće vječno u džehennemu. A muslimani se dijele u dvije kategorije. Muslimani čija dobra dijela budu veća od grijeha i oni odošli u džennet. Imaju muslimani koji imaju više grijeha od dobrih djeva. Oni će ići u džehennem da malo naplate pa će ući na kraju u džennet. Ali vraćar, nemoj da se zavaramo ovdje i čekaj, ja sam musliman, pa kad tad ja ću završiti džennetu? To je tako, to jest, 100 posto. I to je ispravan, imam da će muhmen musliman kad tad završiti džennetu. Al da vidimo šta je samo jedan moment u džennemun. Na neko ne vrije, pa dobro, ja tamo otvorim je dom. 700 godina, jer to je, to je afiret. 700 godina izgorim i ja otom je opet sa džennetnijama. A, da vidimo. Because Allahu tasani ka lihi salatu wa salam yutah odnosno o govori o drugom kaže Allahu tasani ka lihi salatu wa salam dovecce se najbogati čovjek na dunjalu najbogati čovjek moživo dakle, ima sve blago ti znaš da se svaka sedeta rodi kal milijardi i odrastam milijardi i umri ka milijardi i ništa što želi ali ne vjeruje pa dođu u nasudnji dan, kažu nije vjerovo dajte ga u džehennem pa će ga, kaže, odvesti u džehennem fe jau nisu nebu samo će ga zamočiti, izvati i vratiti ga sad on 60 godina živio, uvijek bio u blagodatima, imao agione kamione, jahte u živu kažu mu kad je sam ušao u džehennem i izašao kažu Allahu vrobe, ono dok će bio na dunjaluku je svišta u živu kaže gospodaru ništa, sve zaboravite A kažu, doći će čovjek koji je bio u najvećim iskušenjima na planeti, ali bio mogli, pa zaradi u Pa će njega uzeti i uvešće ga u dženet izvesti. Pazi, bio bolestan, bio iskušan, sve. Cijeli život iskušan. Ali kad je ušao u dženet, izvedi ga, kažu a u vrobe. ono dob si bio na dunjaluku i svišta doživio loše. Kaži ništa. Sve zaboravio što je vidio dženet? E, to je dženet i to je Janet. Kaži Allaho poslanika, neki se da, se vatra je sedamdeseti dio džehenevske vatri. Ja se da, ja lobi. Dunjalučka vatra. Kako ti šetan, dođe sa ovom malo prijašnjom teorijom Darvinovom i kaže, ba, ričuš, ti malo džehenev 800. godina da izgoriš. Samo ruku stavi u šporebalu. Uuu, uh, ruče, eh paša. Džehendem je 70 puta gori. Pa ako ne možeš ruku na šporet staviti vruć, onda nema serija, nema filmova, nema kladionica, nema kamata, te teferići, kakve muzike, kakve diskoteke. Nekidi je ko može ruku držati u šporetu. Ja ne mogu. Ja ne mogu. Kaže Allah, kada je se radu, od Ebu u Riri, كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة فقال النبي عليه الصلاة والسلام تدرون ما هذا قال قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا عجر رمي به في النار منذ سبعين حريفا فهو يهني في النار الآن حتى انتهى إلى قاعدها يا رب كاشي الله قصيك يا دانسيليس Pa čuli nešto tupo, palo, nešto udarilo. Kaže, lopo, zna je ono? Požel, lopo, slučeš, šta je, ne znamo. Kaže, to je kami, Bačen sa vrha džehennema prije 70 godina. Danas je došao na dno. Kad dođe, možemo, kaj pa ne možemo svi u džehennem, zar tolki džehennem? Je u mene ululi džehenneme helim O takulu... Hel mi me zid, kad mi djehenemu, reknemo, jel ti dosta? Kaže, ima li još? A nemojte davam vam šetan dolazi izad tim svojih njevtingim trikovima. Dje, kaže, mora bit ene da nas sve mora primit. Ma kud, svi tu imali, mujo? Ma neću niko klanjati, neću nijel klanjati. Svi hoće djehenem, ja jedini neću. Tako da živite u životu. Hoće svi djehenem, hajde. Ako smogu ja spasti, da ja ću spast. ja spasti. jedini neću. 70 godina. Vidjeli ste avion kad leti na 10 km. Da baciš ozgor kamen, koliko mu treba minuta da padne na zemlju? Par minuta. Kamen 70 godina ide i svrađe 70 godina. Isto tako vraću moja draga. <coughs> Kaža da obostanika nise radim jo ta bi jehennema jeumidin leha 70 alfa zimam ma' kulli zimam 70 alfa malaka yajrunaha. To sam što malo dobio prieslavu kaže doći će se sa jehennemu na sudnji dan ima će 70 hiljada ručaka za koje se vozi a za svaku ručku vozi 70 hiljada milja to vam mi je milijarde i deveset milijona melika vozi Čehennem, sam da ga dovuku na sudiga. Ima sedamdeset hiljada ručaka i za svaku ručku vozi sedamdeset hiljada melika. Svakako, zaođer sam reč, svi hadijske koji spominem su so autentični. Inne l'ledine keteru bi ajati na sevfenu svihim nara, kulle ne nadidje džluduhum, bed devnavum ita Allahovi nisi tio da budeš pokoran. Imo se slobodu volje, kaže oni koji nisu bili pokorni. Kad budu u džehennem, kad godim kože izgori. Dara stavke potvrđuje da je bol u koži. Vidite da kad nekciju dobiš. Dok bocni kožu boli, posle kad ide kroz meso ne boli više. Bol je u koži, pa Allahu dželešanu kaže kad godim izgori kože, neće im dati nove kože da i više boli će reći, a kako? Taj, gdje je taj milostivi gospodar? Milostivi gospodar je milostiv i ko se trudio pa pogriješio, ali svjesno čuje rjeza, neće u džaniju, mijenjaće i ce kože da te voli. I vječnost. Imate verodostan radnih, da je Allah poslani kaže, doći će se kad se ljudima presudi jednu dženet, jednu džehennem, između dženete i džehennema će se dovesti crni ovak. Pa će se poznati stanovnici dženeta. Pa kažu, znate li šta je ovo? Kažu, znamo. Šta je? Kaže, smrt. Pa će poznat stanovnike dženeta. Znate li vi šta je ovo? Kažu, znamo. Šta je? Smrt. Pa će zaklati taj, dok crno, ona i vič je rečeno, vječnost u stanovnici dženeta. Vječnost u stanovnici dženeta. Pa znači, vraću moja draga, u pitanju je vječnost. Šta će je, kaže, tražiti ljudi u jehennem oto odsu jehenem što će traž prva sva tražeći iskup inel ladina ketheru lov anna lehma fil audi jamian wa mithluhum ma'u ludi kaže kad bi imali zemlju i, na zemlj, I, zemlj. I sešte, sve što je na zemlji i yo shedu zemlju i sve što je na njoj sve bi to oni dali sada se iskup vidite smo na drugi ajet kaže dao bi čovi sve ljude na zemlji ovaj ga dao dvije zemlje sve što je na zemlji, i kaže وَمِثْلَهُ مَعْمٌ i još je u zemlji. Zašto? Da se iskupik azahva. Ali ima. Isto tako, ljudi će tražiti povratak na dunjavu. Što ti povratak na dunjavu? Sad se na dunjavu. هَتَّا إِذَا جَلَا أَحَدَمُ مُلْنَوْتُ قَالَا رَبِّرْجِعُونَ لَعَنِّي أَعْمَلُ صَلِحًا فِي مَتَرًا Kada nekom odni smrtne muke dođ vrati mi, sad ja bio pobožan. E, nema, kerila, ne može. Sad tu, sad si živ. Sad si tu. Nemoj čekat da Melek dođe da popica. On kad popica, gotov, ba, vrati se, ništa, nema, on rahmetak. On uzima dušu, onda kada ga lađe u šanu, pošarim sam. Pa nemoj da čekamo smrt. Nemoj da čekamo sudni dan da reklimo, vratim, evo sad smo tu. Ko nam osporava da obavljamo redovno namaz, da poslije, da se čuvamo harama, da dajemo zekja, da idemo nađa i tako dalje? Isto tako šta će tražiti kad vide Azam, kad vide Džehemljen, kad vide sve to, kazaće gospodom daj nam smrt, daj da umri. O malik, a daj da nas gospodar tvoj uništi, daj da nas nema sada uživajte tuđe. Hne? To su njihove želje. Žele da se vrati, žele da se iskupi. Nema, nema iskupljenja, nema povratka, nema smrti. Lijepi Aliha, daj da nas nestaje. Neko mati srm, sjeti tu sam. Pa da se osvijestimo, braću, maja draga, zašto nam je Allah objavljiva ove ajete? Zašto nam Allah govori o sudnjem danu? Da to sad naučimo da se pripremimo za sudnjih danu. Isto tako, vraću, moja draga, s druge strane imamo džennet, džennetska uživanja. Da nema u džennetu drugog uživanja, ovo je velika stvar. Ja sam neki dan objavio na Facebooku, kaže, rečeno je jednom čovjeku, gdje nam opiši džennet? Kaže u džennetu i kaže, Allah poslanja, ja. Koni ko bi sad neko od nas sudio da vidi Allahu kusanikali Mi nemamo druge opcije ni verzije da ga vidimo sada mnogo pokorn, pa da ga vidimo u džennetu. Qila li rajulin sifli al-džennet, ta qala fiha rasulullah. Nema braćo moja da već da čovjek u džennetu vidi svog gospodara i davidi vidi Muhameda Kada ne bi bilo drugo, druge blagodati? A hurije, a dvorci, a ljepote, a rijeke, sve živo, ali da gledaš na gospodara, Allah subhanahu wa ta'la. Allah u poslanjih kaže, kad kaže, kada ljudi uđu u dženjet, doći će im Allah, će kazati, hoćete li da vam nešto još dam? Da mi java rabu, šta ima da nam još daš? Uveo si nas u dženjet, spasio si nas džehennema, Kaže, pa će im Allah džršanu umogućiti da gledaju u njegovo lice, kaže, pa neće dobiti veću nagradu od toga da gledaju u lice svega gospodana. Kaže Allah džršanu, a oni koji budu pokorni Allah u njegovu saniju, Men jut'illahu war rasul fa ulai'ika ma'a alladine an'ama Allahu alayhi minan nabiyyin was-siddiqin wal-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulai'ika rfiqan Oni koji budu pokorni Allahu i poslaniku, oni će biti u društvu sa poslanicima. Ja, Rabb, sjediš sa Josuom, molim selam. Sa Ibrahimom, molim selam. sa Musaom, sjediš sa Muhammedom, molim sa dobrim ljudima, sa Abu Bekrom, sa Omerom, sa Halidom Sjediš sa dobim, sjediš sa šehidima, sjediš sa Hamzomim i kaži, zaista je to divno, pa zašto se ne isplati, braću moja draga, da insan, ovaj dunjavučki život, to će onako i onako provući. Zato mi i želimo, braću moja draga, ovom, ovim predavanjem da postignemo taj cilj da se kod insana pobudi i probudi, stravo, dva, tri, i želja za postizanje dženmeta. Zato na kraju Rezinirano, koji je koristi dobijamo govorići ovoj tematici. Prva stvar, kad čovjek ispravljeno vjeruje u sudnji dan, lako mu je donijeti tešku odluku. Ne bih da vjerujem da ovdje nema takvi sigurno, leto letom možda jedan ono postup. Ne može čovjek ostaviti duha. Ma nema, on, to je droga. Neko će vidjeti kudim ide. Vaša samo se sjetiš sudnjeg da. Makar nisam ovo kaj pokušajem već 13 godina. <laughs> Samo se sjeti sudnika. Isto tako pojačava kod insana svojstvo savora. Neko te rijeđa, neko te potvara, neko ti ukrao, neko te u, znači, uzeo tvoje pravo. Elhamdulina, to će sudnika. Paša, kad ti bude najteži, kad ti bude najdraže, doće ti njegova dobra djela. Pa ti to jača sabore. Isto tako... Vjerovanje u sljegni dan čini čovjeka da bude... Znači, da vaga. Da bude umjeren na dunjalu. Da se ne vezuje previše za dunjalu. Ok, dunjalu treba da tu boravimo, ali tu je sredstvo. Nikako da se vezujemo za njega, da ćemo tu ostati vječni. Isto tako... Sudnji dan, vjerovanje u sudnji dan, nas čini da imamo cilj. Vi vidite ovdje po Evrope koliko ljudi imaju samomista. Pa zašto? Nemaju cilj. Ne znaju zašto živi. Ti kad imaš cilj, sudnji dan, vjerujem u Allah, vjerujem u proživljenje. To je moj cilj. Hoću Allahomu zadovoljstvo. Šta god da ti se desi na tom putu, ti se ne ostavit Ja sam navodio primjer nekad davno. Vidjeli ste kad oni hoći da dati u go, ko gleda futbalu? Ona odrana njega čupa za dresove sa dvije noge, sta on preskače, mesi, skači samo da god tamo ubaci. Tako Mumin, on sam vidi djene, on samo vidi sudnji dan. Njegu dolaze iskušenja, potvore, problemi, ovum on uzdignuti glavi, idi, zašto? Vidi ci. Sebi postaviti ci, hoću da uspijem na sudnjem danu, hoću djene, hoću zadovoljstvo svoga gospodara, hoću društvo Muhameda li sada se tu selam. اَلَا اِنَّ سِلَعْتَ اللّٰهِ Ljudi, džennet je skup. Vidjeli ste danas, evo, hoćeš kupiti novog Mercedes-a. Koliko košta? Buno. Moraš šest pršljenova za njega dati. Izvjeriš se baš ako najstaviji amene koji kupiš Mercedes-u. Taj Mercedes jedan dana ne nemoj zaključati, neko ti ga ukrade. Koliko onda treba da pršljenova za džennet, jer ako je vječan gledanju svoga gospodara, Pa treba da svu kičku i sve ruke i sve noge. I tako su, a sami to i doživljavali. Stane Balharadi, Allaho, tajanom predloženju, ko se nikad kaže, Allaho, ko si će nemoj izvirivati, tek mene strijele, pogađaju, ali moj život tebe čuva. Oni su sve živo dali, samo da džemnet dobiju. A pa znači, braći, moja draga, Allahova, znači nagrada, džemnet je skupa. Ne može nikako nešto toliko vrijedno da bude jeftin. Hajde, vjerujte, ovdje postavite sve pitanje, Allah između sebe i između nas i Allahom. Nemoj meni kad zivjeti odgovoriti. Čime hoćemo mi džene da zaslužimo? Hajde čini. S onim namazom koje klanjamo ne znamo šta u njemu učinu. Šta smo to Allaha ti uradili da kaviš, ja sam za ummet uradio to i to. da kaviš, Evo, Anife je uradio to, Ivno Tenje je uradio to, Ivno Khan je uradio to, šta sam ja uradio da uđem uđenjeti? Čime sam ga zaslužio? Pa da postavimo sebi, graću moja draga, ambicije. Isto tako, kad nam bude teško, pa insanu neka teško na saba, pa teško ovo, pa teško ostaviti neki naravn, samo se sjeti suđeg dana, kad ti duđe taj gaflet, kad ti duđe nema. Svaki insan ima period kad je u gafletu. Svaki insan, zapam ti, ima gaflet. Ali govor o džennetu, govoru džehennemu suđim danu budi insan iz gafleta. Isto tako <tip> Rečimo aj dragi ljudi kada zaposti vjerovanje u suđim dans usti se na nivo nekad, nekad. Na nivo koji gori nego nivo nela somdica i nećonat ne spomenu to očami Znači insan kad ne vjeruje u suđim dan može se spustiti na nivo koji je neopisiv. Visto tako Insan koji vjeruje u Sud i Dan. Sami će sve lako doboriti. Njemu i boj sam ba, kaže Allah dželal šanu: "Waidul lil mutaffifin, alladine yaktalu al-nas yastawfun, wa idha kanu hum awazunahum yakhsarun. Ha? Ana yaqunu ulai ka inna hum rusul." Završena priča. Kaže Allah dželal šanu: "Teško se onima koji vagaju vagaju" a kad sebi, kaže, vadaju, potpuno vadaju. Kad rukima vadaju, varanju. Kako im odgovara Allah, Jeršanu? Ena javunno u laike, ennamu Li javnin azim, javne yakumu nasudi rabbi l'aladim. Ma zar oni ne zdanju da će biti proživljeni za sudni dan, kada će ljudi ustati pred gospodara? Završeno praću moje pravi. Sa bogobojaznim čovjekom je lahko sve završiti. A sa za čovjekom koji ne veri u sudni dan, ne možeš ništa riješiti. A znači vjerovanje u sudnji dan svakako je, da kažemo, ostavlja velikog traga na insana. Praću, moja draga, mnogo je toga što su Islams učenjaci pisali o sudnjem danu. Molim Allahi i Rešanom, da ono što smo čuli bude korisno za nas. Molim ga svanova tada da nas počasti oprosno grijeha na sudnjim danu, da nas uvede u dženmeti. Monim ga, Suhan wa ta'ala, da bude milosti, da nama i našim porodcama, našoj djeci, našim roditeljima oprosti grijehe i danas nas uvede učene u društu sa Božim poslanikom, ali i salatu wa selam.